Ліниво погодюється від леготу крона Явора. То це була лише єдина блаженна мить, бо наступно впав камінь на тім'я і розлетівся в друзки. До хати увірвався брат Юрко і заволав. «Обманець! Злодій! Забрав собі весь нинію спадок? Я вже все знаю!» Здалося Пилипові в цю хвилину, що то виплив із смиркових тіней безпутний брат» як кара за гріховну до багатства, якого вже давно немає. А чи б розділене збереглося, подумав Пилип, згадавши нічний візит Юрка за кілька днів до приходу перших совітів. А певна половина збереглася, і б навіть б другу Юрко пропив, розтринькав. тоді б Пилипова менша господарка не муляла очі ні совітам, ні Юркові, а може і не пропив би, може б спам'ятався, та газду і став. Але Бог буком не б'є і однакову кару спосилає за злодійство. Чи ти чужу курку, чи чужі доляри вкрав? Та ніч, коли Юрко увірвався до Пилипової гражди, була тривожна. Війна щойно розпочалася, а вже польське військо почало відступати перед німцями до Румунії, і стало відомо, що з Бруч прийшли більшовики. Зі Сходу і Заходу рушила на Пилипів край каламутна повінь, і почував він, що з його достатку залишиться йому хіба що сухотна і нелюба поразка. І він ще тоді не знав, що прийде час і поховає її в безлюдному байраку над Іртишем, син з Москалиці і назве Омськи своєю відчиною, а з усього великого голічоківського роду залишаться тільки два бездомні харпаки, які до самої смерті не зможуть сплатити один одному борги, спороджені багатською скупістю, і люмпадською заздрістю. Але тоді Пилип ще намагався виправдатись перед зневіснілим Юрком. Якщо ти звів би з тих грошей, Юро, якби я навіть поділився з тобою, ти відразу пропив би їх із своєю голотою. Для тебе ж усе одно один доляр чи тисяча? Як хоч би не бувався, а якої радості ти запосяг? В землі мокрі трися, з гною Овечого не вилазиш, грудливицю покинув, А від запліснявілої поразки Одно вночі відвертаєшся. Та замовкне, огидо, ревнув Пилип. А не замовкну, не замовкну, поки Ти замість маржини не поженеш білих від медів На сибірські полонини. Не пропадуй там, зів'яв Пилип. Я руки маю до роботи, а ти всюди не дітимеш, мов та остання потороч. Юрко в ту мить побачив страх на Пилиповому обличчі і ще познушався, проказавши їх хидно. Дай хоч трохи, хай нап'юся за нову владу. Кажуть, совіти вже у Коломиї». Здригнувся Пилип Бовтямив, що означають ці слова, і тоді й ненависть та обридження до знахабнілого Люмпака, який уже зрадів з наближення червоних покровителів, пройняла його, і він промовив люто не дам ні гроша! Так відповів Пилип Юркові потім ще двічі. І знову розчинився Юрко у сутінках смирокового тунелю, який заводив у бискетті, де вже немає стежок і навіть звіриних путівців не видно. Тільки дикі волуни ростають один на одному, немов велетенські кристали, що розколюючись утворюють вузькі щелини, крізь які можна проникнути в підземний світ головатого «Грегота». Подейкували чебани, які в сльоту шукали загублених овець, що між ті отвори, між валунами, якими обросла гора, мов панцером, можна уйти у плетово з'єднаних між собою горотів і до цілком відокремлених кам'яних мішків, і там навіки пропадеш. А ще оповідали свого часу полонинські болгарі, що в підземелях Грегота переховуються упіївські боївки. Мають там свої склади зі зброєю та провізією і заповняли, буцімто самі бачили, як більшовицькі карателі, знайшовши в скалах отвори, а в проймі яких протяг зривав і засмоктував до середини полум'я зі свічок, запалювали перед увістям хмиз, щоб викрути партизанів з недоступних сховків. Чи не туди подався, Юрко? Адже він усе своє життя перебував у колибах і природних сховках серед гірських нетрів, то, може, і ходи до бункерів запам'ятав, але що робитиме в тих гротах нині, що їсти буде? А може, звідти є виходи до віддалених косматських присілків, і він вночі матиме змогу вирушати на злодійські промисли? «Напевне ж, добре знає терен, досвідчений злодійчук. Бо де міг би за німців переховуватися цілих три роки від косматських підпільників, які засудили його на смерті за те, що за перших совітів